Ебі Ваксман, книжкове життя Ніни Гіл, розділ 13, у якому ми трохи більше дізнаємося про Тома. Ніна сиділа поруч з Томом у машині. Він віз її додому, і вона знову відчувала запах тирси. «Ти столяр?» – спитала вона під впливом алкоголю. Вона почувалася вільніше. «Від тебе пахне деревиною». Вона нахилилася до нього і театрально понюхала. Хлопець засміявся. «Щось таке». Ніна насупилася. То ти столяруєш чи ні? Мені здається, що таке слово не існує. Має існувати, чому б ні? Ніна відкинулася на сидіння. Я столярую, ти столяруєш, він або вона столярує. Він озирнувся на неї і продовжив стежити за дорогою. Ти багато п'єш? Вона похитала головою. Ні, насправді мені взагалі не слід пити, я не витримую алкоголю. Відразу п'янію, і за дві години настає похмілля. Я безнадійна в цьому ділі. Тобто ти не пияка, засміявся хлопець. Ти про це? Усе закінчується для мене сльозами. Вона скрушно похитала головою. Ого, той справді ти повинна обмежитися газованими напоями. Том увімкнув казivний поворот, і Ніна затарабанила ногами в ритм одночасно з сигналом. Від газованих напоїв я пукаю, і після цих слів вона міцно стиснула губи і пообіцяла собі, що більше нічого не скаже. Можливо, взагалі ніколи нічого не скаже. Тоді просто пей воду. Він зіркнув на неї. Пукати це не так уже й погано. Ніна стримала свою обіцянку нічого на те не відповіла. Натомість дивилася в вікно та помічала все звичне для себе. Без хатьків, які прокидалися після денного сну, щоб пильнувати небезпечний нічний час. Хіпстерів, одягнених наче без хатьки, тільки краще взути, що збиралися юрбою біля дверей будинків або чекали на таксі, поглядаючи в додаток на телефоні і важніше, ніж будь-коли в житті читали номери машин. Продуктові крамниці та крамнички алкогольних напоїв сяяли, наче було різдво. Світло відбивалося від вологого асфальту тротуарів. Вони заїхали до житлових районів Ларчмонта, де вуличні ліхтари були вінтажні, але їх було мало і вони стояли на великій відстані один від одного. Вони зупинилися біля її флігеля. Ніна залишила вімкнутим лампу біля свого крісла для читання і тепер у вікні горів затишний вогник, що ніби запрошував додому. Частково Ніне шкодувала, що не залишила Цього вечора вдома, бо тепер у неї боліла голова, але ще вона не виграла сьогоднішньої гри. Дівчина зітхнула. «Чудовий будинок», – сказав Том. «Дякую, Ніна. Ніяк не могла впоратися із дверною ручкою, що зазвичай не було для неї проблемою. Том перегнувся через неї і ж відчинив дверцята. «Допомогти тобі знайти ключі?» – іронізував він. Вона подивилася на нього і похитала головою. «Та ні. І тут до неї щось дійшло. Стривай. Ти що, залишив свою команду? Хіба ви не повинні? Були брати участь у наступному раунді, повинні знизу плечима Том. Ваша команда вибула, тож нам нема з ким змагатися. Гру перервали. Вона нахмурилася. А твої друзі не були проти? Хлопець кивнув. Вони не сприймають гру серйозно. Взагалі, то це Ліза виштовхала його за двері, що він поцікавився у Ніни, чи не треба її відвести додому. Але він вирішив, що про це не варто згадувати і просто додав. Тим паче я впевнений, що вікторинний, модило, тобто Говар, гру. Ну то добре. Ніна. Наказала своїм ногам рухатися і вийти з машини, але вони не слухалися. Вона зібралася на силі і змусила їх ховатися. Боже, хто за кермом цього автобуса? Вийшовши з машини і, зіп'явшись на ноги, Ніна гойднулася, але тут вийшов Том, став поруч і притримав її за руку. Ти бачу, геть не вмієш пити, і тобі справді не треба цього робити, мовив він і усміхнувся. Вона подивилася на нього та спитала: Ти читаєш книжки? Він насупився. Звісно, час від часу читаю. Хороші книжки? Ну, ті книги, які я вважаю хорошими. «Ти читав Джейн Остін? Ні. Курта Воннегута? Ні. Трумина Капоте? Ні». На його обличчі не було жодної емоції, але вона помітила, що його вже дратує такий допит. «Гаррі Поттера?» – увіччаю запитала Ніна. У дитинстві, звісно, читав. «На який факультет ти потрапив би?» – не думав, адже я не якийсь там задрот. Дівчина знову похитнулася і раптом прихилилася до його обличчя, тож йому не залишилося більше нічого, окрім як поцілувати її. Що він і зробив легенько, але як слід. «Хочеш зайти до мене?» – запитала Ніна, щойно їхні вуста розімкнулися. «Ти впевнена, що хочеш мене запросити? Я не досить начитаний». Вона кивнула і стала на шпинці, нахиляючись його до себе. Його руки міцно тримали її за талію. Том поцілував дівчину глибоким поцілунком, але тоді відступив назад і похитав головою. «Ні, я не можу скористатися п'яним книжковим снобом. Існує таке правило». «Існує?» Ніна була спантеличена. «Хто його придумав?» «Я». Він легенько розвернув її і спрямував у бік дому. «Я хочу впевнитися, що ти ціла неушкоджена. Вона дійшла, навіть у сходах добре впоралася. Що не оступивши всередину, Ніна підійшла до вікна і відчинила його. Том досі стояв на подвір'ї. Привіт, сказала вона. Він усміхнувся, задерши голову. Привіт. Може, мені спустити до тебе своє волосся? Хлопець похитав голову і сказав: По-перше, воно не таке довге, а по-друге, мені не здається, це хороша ідея. Чому не можна просто відрізати волосся, сплести з нього мотузку та змайструвати сходи? Це не так уже й складно. «Але тоді це не було б так романтично. Та й історія була б коротша». Він усміхнувся. «Ага. Але ті, як там, довелося б добре попрацювати, щоб сплести сходи з волосся і втекти. Егеш? Рапунцель, як скажеш». Том розвернувся, щоб уже піти, але зупинився, поглянув знову на нею у світлі лампи. «Я б хотів побачитися з тобою знову». Ніна по царському закивала головою і мовила. «Я гладна подумати щодо цього». «Не змушуй мене довго сподіватися на побачення. Домовилися. Бувай!» Він сів у машину та від'їхав, махаючи її у вікно. «Бувай!» – сказала Ніна, дивлячись, як вогні його машини зникають у темряві. Потім вона зачинила вікно. «Філе!» – сказала дівчина котові, який ходив сюди-туди, чекаючи на їжу. «Здається, я познайомилася з хлопцем». «Просто фантастично!» – відповів кіт. «Я голодний». У машині Том зателефонував старшому брату Річарду. «Здається, я декого зустрів», – сказав він, що й на його брат відповів на дзвінок. «Привіт, Томе», – сказав Річард, не без іронії в голосі. «Як справи? Зараз ніч. Ти помітив?» «Я панікую», – сказав Том. «Тому й телефоную». «Ще рано панікувати, якщо ви тільки зустрілися. Прибережи паніку на той час, коли ви вже кілька разів переспите, а потім з'ясується, що вона геть божевільна. От тоді й панікуватимеш, бо тобі доведеться шукати способи, як її позбавитися». «Неймовірно», – сказав Том. «Ми з тобою такі різні. Я намагаюся з'ясувати її психологічний стан, перш ніж з ними лягати в постіль». В голосі брата прозвучав сарказм. «Невже? А як щодо Аніки?» Це було винятком. У кожного правила є свої винятки. Але не в кожної жінки доводиться просити заборону на приближення. У неї була красива волосся. Це правда, але доти, поки вона його не збрила і не надіслала тобі поштою. Втом зрозумів, що він зовсім не звертав увагу на дорогу, тож зупинився. Ця дівчина не така, як інші. Том чув, як його брат зітхнув. Розкажи. Вона працює в книжковій крамниці. У неї є робота? Це добре. Вміє читати? Теж добре. Вона маленька, а волосся в неї каштанового кольору. Боже мій, ти вже став сентиментальним. То в неї руде волосся? Ні, воно темне з родуватим відтінком, як в Амелії, коли вона фарбувала його хною. І ця дівчина також фарбує волосся хною? Ні, це її природний колір. Амелія також говорила, що це її натуральний колір. Том нахмурився. От не приплітай сюди нашу сестру. Волосся в Ніни рудувато-каштанове, а очі в неї карі, а вона маленька і неймовірно чудова. Ти вже сказав, що вона маленька, невже метр двадцять не зріст? він замовк. Ти готуєш мене до того, що мені доведеться дістати дитяче крісло, якщо ти запросиш її на обід. Ні, але вона менша, скажімо, Рейчел. Рейчел була нареченою Річарда. У Рейчел 175 75 зросту, вона аж ніяк не маленька, мовою Річард. розчулено. Та нічого поганого не має у стосунку з дівчиною, яка потребує дитячого крісла, якщо це, звісно, не справжня дитина. Хорошого має бути потрошку, ж? Том зітхнув, слова брата дратували його. Річард, у неї нормальний зріст, вона гарна, я навіть не розумію, навіщо розповідаю тобі про це. Ця дівчина по-справжньому розумна, мабуть, занадто розумна для мене. Це добре. Ти зазвичай зустрічаєшся з надто приємними жінками, він покашляв, або з психопатками. Її звуть Ніна. Це ти вже мені казав? Ви вже спали? Ні, ми цілувалися, вона запросила мене до себе, але я відмовився. Чому? Бо вона була п'яненька, не сильно зовсім трошки. Еге ж, я пам'ятаю ці твої недолугі принципи. То що збираєшся тепер робити? Піду до неї на роботу, запрошу на побачення. Том не усвідомлював своїх намірів, поки їх не озвучив. Брат засміявся. Чудово! Ти зайдеш на вихідних на вечерю. Я хочу познайомити тебе з рідними. Рейчел. Якось дивно, що ви досі не знайомі. Згоден, але беручи до уваги те, що ти з Рейчел познайомився всього місяць тому та вже вирішив одружитися, ми за вами не встигаємо. Мабуть, кохання з першого погляду це в нас сімейне. Це краще, ніж зайча губа. Це щось генетичне? Не маю уявлення, загули. Може, я зайду до вас у вихідній, принаймні спробую. Гаразд, нехай щастить тобі з дівчиною. Сподіваюся, вона не божевільна переслідувачка, як твоя колишня. Дуже смішно. Моя майбутня дружина також мені це говорить. Певно, тільки тоді, коли ти знімаєш штани. А тепер ти намагайся смішити. Бувай, брате. То попрощався і поклав слухалку. На його обличчі грала усмішка. Потім він помітив, що зупинив машину біля кафе, де продають пончики, тому зайшов всередину і купив собі заварне кружальце. Він усе-таки рішучий чоловік. Розділ 14, в якому Ніна ще більше дізнається про свою родину. Попри те, що Ніна ще розподівалася не мати з Рейнольдсами ніяких справ, їй однак було приємно, коли зателефонував Пітер. Тобі зовсім не обов'язково любити усіх нас, сказав він. Але гадаю, ми з тобою повинні бути друзями, хоча б тому, що нам обом треба мати когось, з ким можна поговорити про канцтовари. Пітер прокашлявся. Чи правильно сказати так, кожному з нас треба поговорити з кимось про канцтовари? Ніна усміхнулася. Він зателефонував, коли вона зранку їхала на роботу після вечірнього? «Безслав'я на вікторині, тому була рада, коли побачила його ім'я на телефоні». «Не думаю, що це дуже важливо. Можна нехтуватими правила граматики, коли спілкуєшся з друзями. Або з родичами. Або з родичами. Можеш навіть говорити інфінітивами, не відмінюючи слова». Пітер засміявся і сказав. «Тобто ти дозволиш мені повністю порушувати правила граматики». «Ох, досить. Я не хочу, щоб ми забували про всі правила», – скривилася Ніна. Пітер заговорив по-іншому. Вибач за Лідію. Після того, як ти пішла, Саркіс сказав їй, що вона не може змусити тебе пройти тест на батьківство, бо для цього немає ніяких законних підстав. Її більше ніхто не підтримав, окрім її мами та бабусі Еліс. Тому врешті-решт Лідія пішла із зустрічі розгнівана. Він зітхнув. Твоє існування було для нас шоком, але я думав, що обурюватиметься Арчі. Він здавався роздратованим, коли ми з ним вперше зустрілися, але сендвіч сиром пом'якшив ситуацію. Так завжди й буває. У всякому разі вся його увага тепер спрямована дитину. Він став батьком? Ще ні. А ти не помітила, що Бакі вагітна? Здається, вона не вставала. Їхньому першому хлопчику вже два роки, а друга дитина може народитися в будь-яку миті. Не думаю, що Арчі зараз хвилює пригоди власного батька. Але Пітер помилявся. Коли ввечері після роботи Ніна вийшла на вулицю, біля книгарні на неї чекав Арчі Рейнольдс. Хоча дівчина зустрілася з ним лише двічі, їй однак було приємно побачити брата знову, її старшого брата. «Краще пізно, ніж ніколи», – подумала вона. Арчі злегка їй усміхнувся. «Привіт, сестра!» Ніна ступила крок йому на зустріч, хотіла потиснути братові руку, але враз розуміла, як це тупо, тож обійняла його. Так заведено в багатьох сім'ях, але про це вона ніколи не думала. Обійми Щойно няня Луїза поїхала з міста, поряд не залишилося нікого, хто міг би її пригорнути. Або до кого могла притулитися. Друзі обіймали її, коли віталися або прощалися. Але вона не могла, скажімо, просто так прихилитися до полі в крамниці і поситити 20 хвилин. Ні навіть від Арчі і з цієї самої миті зрозуміла, що із цим чоловіком, з яким ще два тижні тому не була знайома, тепер пов'язана сімейними вузами. Мабуть, із часом вона до нього звикне. Усе колись було дивне – електроенергія, водопровід, Перегляд усього сезону серіалу одним разом. Арчі роздивлявся сестру, помічаючи її обличчя, риси свого батька, розмірковуючи щодо того, чи колись перестане його дивувати те, що він бував у цій книжковій крамниці багато разів, не помічаючи цієї схожості. Він, певне, уже зустрічав Ніну. Бувало, вони заїжджали раз ще двічі на місяць до книгарні у лицаря, після відвідін фермерського ринку на вихідних, коли його син був іще зовсім малим. Арчи очевидно говорив з нею, сміхався їй, купуючи книжки, не думаючи про неї більше кількох секунд. Як багато людей ми зустрічаємо щодня, які могли б бути нам ріднею, або просто з якими можна було б стати друзями, чи навіть подружжям, які були б здатні переінакшити наше життя, коли б ми провели з ними трохи більше часу. Він зрозумів, що прикипів до неї поглядом. Це дивно, а Геш вона також не зводила з нього погляду. Усе це по-справжньому сумно. Арчик імнув і сказав, Це справді так, я хотів поговорити з тобою. Ти кудись поспішаєш?» Вона саме прямувала на заняття з йоги, проте ладна була знайти будь-який привід, щоб відмовитися від нього, хоч і почувалася дерев'яною. Правду кажучи, Ніна ходила туди тільки заради того, щоб під час книжкового клубу нагадати собі, що відвідала заняття і тепер може дозволити собі їсти, при цьому не картаючи себе, ані оті тістечка і кекси. Ніна похитала головою. «Ні, не поспішаю. Хочеш десь випити каву?» Вона показала на кав'ярню напроти. «Можемо зайти до нашого звичного місця». «Чудово!» Арчер розвернувся, щоб перейти дорогу. Він відчинив двері кав'ярні та мовив: «До речі, усій наші сім'ї соромно за те, що дозволили Лідії знущатися над тобою. Він притримав двері. «Вибач!» «Та нічого!» – сказала Ніна. «Лідія завжди така...» Агресивне посміховисько, засміявся брат. Ага, завжди. Із віком вона не стає кращою. Це справді так. Вони сіли на той самий столик. Ванеса сьогодні не працювали, але Ніна помагала Енді, іншій офіціянці, яка дуже їй подобалась. Енді усміхнулася і принесла меню. Тобі воно, очевидно, не знадобиться, адже ти його, ймовірніше, краще за мене знаєш. Але твоєму другові я замовляю лише каву, дякую». Арчі досі було важко відвести погляд від Ніни. І я теж сказала дівчина. Брат прокашлюв. Знаєш, якби все склалося інакше, ми б дорослішали разом. Ти всього всього на кілька місяців молодша за мене. Тому твоя мама не хотіла, щоб ми знали одне про одну. Ніна здивувалася. «Щиро кажучи, не знаю. Гадаю, мама просто не задумувалася про це». Дівчина повела плечима. «Зазвичай, ніколи не знаєш, які в неї наміри. Мама рідко говорить про них. Коли я запитала щодо цього, вона сказала, що вважає, буцім то твій батько не може бути хорошим батьком. Він і твій батько». Ви всі мені це невтомно повторюєте, проте я не впевнена, що біологія робить з когось батька. Хіба ти не повинен вховувати дитину? Я не маю на увазі, що так, звісно, він надав свою сперму для зачаття, але більше нічого. Гадаю, батьківство передбачає активніше втручання. Арті помовчав в очікуванні, поки Енді поставила каву на їхній столик. Ти казала, що мама була часто в від'їздах і покидала тебе, коли ти була маленька. Вона в дозі в роз'їздах, але ти вважаєш її своєю мамою, попри те, що здебільшого інша людина виконувала роль матері. Це правда, кинула Ніна. Напевно, кожна мама виховує по-своєму. Моя фізично не була присутня в моєму житті, але вона надсилала мені багато крутих листівок. Листівки були, звичайно, частиною Ніниного дитинства, яке вона майже забула. Мама надсилала їх раз чи двічі на місяць з короткими повідомленнями. Тобі б тут не сподобалося, або пахне сиром, або мене нудило кілька днів поспіль, але погода тут хороша. І підписом, мама, великими з вивистим почерком. Вони з Луїзою розглядали Марки та фотографії, а листівки вішили на холодильник. Вона думала про те, де зараз ці листівки, а тоді згадала, що вона вирізала всі марки і віддала їх 15-річному хлопцю, у якого була закохана. Це була провальна стратегія для романтичних стосунків. Він холодно подивився на неї, подякував і ніколи більше не говорив з нею. І тепер вона не пам'ятала, що зробила із самими листівками. Ніна відігнала свої спогади і повернулася до розмови з Арчі. Але твій, наш батько, дав про себе знати лише два тижні тому. Тож він був зрадник, але виявився людиною слова. Вона півчувато посміхнулася. Однак Арчі було невесело. Мені не просто збагнути все це, і я не розумію, чому саме мені так складно осягнути цю історію. Якщо ти розумієш, про що я. Він зрадив свою першу дружину, то міг, як я гадаю, зрадити й мою маму. Ніна скорчила міну. Тому що він любив її. Арч зітхнув. Не певен, що його зради взагалі якось стосувалися його дружин чи почуттів до інших. Імовірніше, йому подобалися інші жінки, тож через це він поводився егоїстично. Одного разу ми це обговорювали, коли я вже був дорослим і самодружився. одружився. Моя дружина? Він раптом зашарівся. Вона дуже гарна, як ти бачила. Я був такий закоханий, коли брав шлюб з нею і справді досі закоханий. Але мій тато запросив мене на вечерю і сказав, що колись я її зраджу. Звідки він це знав? Гарче скривився. Ні, звідки він вважав, що кожен чоловік зраджує і, можливо, кожна дружина. Батько сказав, що бажання іншого тіла є дуже сильним. Він вважав, що немає сенсу цьому протистояти. Якесь перебільшення, чому він так був, у цьому впевнений. Я не знаю, але вважаю, що він був глибоко переконаний щодо важливості сексу в людському житті. Вважав, що це рушійна сила кожної великої історії, кожної значної події ти не згоден? Я не знаю. Так, мабуть, це була його ріш... рушійна сила. Арч подивився на Ніну. Зрозумію, у нього чимало було такого – секси, жінки, сигарети, гроші, випивка. Він багато пив. Ти знаєш про це? Він був алкоголік. Я не розумів цього в дитинстві, але нині, оглядаючись на минуле, розумію. Тато був дуже тривожним зранку. Прокидався і весь стрим часто ховався в банні. Мама казала, що в нього низький рівень цукру в крові і приносила йому апельсиновий сік. Бала про нього, як про малу дитину. Вів свою розповідь Арчі, попиваючи каву. Але насправді у нього було похмілля, і він не міг дочекатися, поки приїде в офіс і вип'є. Просто чудово, сказала Ніно. Певне, саме тому я п'ю не так часто. Вона раптом згадала поцілунок з Томом. Арчі кивнув. Гадаю, що Бекі та Б і з цієї причини кинули пити в юному віці. Щодо інших, я не впевнений. Він допив каву і став шукати поглядом Енді. Це генетично, розумієш? Ніна кивнула. А ти? Що я? зморщився, Арчі. Ти зраджував свою дружину? Він покрутив головою і мовив. «Поки що ні, але тепер, довідавшись про тебе, я переживаю, що це також генетично детерміновано, як з алкоголем. Якщо не контролювати себе, то, можливо, зі мною це теж станеться. Я не вірю, що таке може трапитися зі мною, а от з тобою. Ти можеш зірватися, якщо не цінуватимеш те, що маєш». Він піймав погляд Енді і мімікою замовив для них ще кави. «Вибач, я не знаю, що це не твоя провина». Ніна звела на брата значущий погляд і сказала, але ти думав, що він не зраджував твою маму? Ти гадав, що можуть бути винятки? Так, бо вона померла дуже рано, розумієш? Мені здавалося, що батько зміг тримати себе в штанях досить довго. Проте, як врешті з'ясувалося, це геть не так. Він зрадив її з твоєю мамою і хто знак з ким ще. І це було за рік до того, як вона захворіла. Так, але поглянь на мене, моя мама не могла залишитись на одному місці більше місяця, а я ледве виїжджала за межі штату. Хоча він і був мудаком, але це не означає, що йти повинен бути таким. Можливо. Ніна намагалася змінити тему. Коли повинна народитися твоя дитина? Наступного місяця. Він дістав телефон і показав кілька світлин. Це мій син Генрі, а ось Беккі. На знімках був чарівний маленький хлопчик у мініатюрних окулярах і гарна білявка, яку Ніна бачила в кабінеті адвоката вони обоє усміхалися в камері та були трохи кумедні. «Мені вони здаються щасливими», – сказала Ніна. «Вони справді щасливі», – відповів Арчі. «Нехай би вони залишилися такими якомога довше». Він відклав телефон і почухав обличчя. «А тебе коли-небудь обортали?» «Занепокоєння, що якимось способом ти все можеш зіпсувати. Що саме?» Тобто, звісно, я весь час хвилююся з приводу того чи того, а ти ж якого приводу. Мене раптом може стривожити думка, що я втрачу контроль над своїм життям, що скою якусь велику помилку, і все зникне. Я не знаю чому, але все складно. Бекі вагітна, Генрі всього два роки, а ще робота. Арчі поклав руки на стіл, але зробив це не так різко, і Ніна помітила, що вони држать. «На тебе находять тривоги?» – запитала вона. Він кивнув. Так, раніше вона була сильніша, але зараз я вживаю ліки. А на тебе? Ага, кивнула Ніна. Я вживаю транквілізатор Xanax, коли вона починається, а це трапляється доволі часто. Поки що в мене все під контролем, загалом я можу впоратися з тривогою, але не із сюрпризами. Ніна глибоко вздихнула. «Можна сказати, я легко втрачаю рівновагу. Здається, у мене нема мого колодязя, звідки я могла б черпати спокій. У мене є зовсім трішки душевної рівноваги, і вона дуже швидко випаровується». Дівчина всміхнулася. «Невпевнена, що така метаморфоза також довго прослужить». Брат усміхнувся їй. «Моя дружина володіє повним колодязем спокою. Ні, вона – ціле озеро спокою, правда, а я більше схожий на тебе». Він хитнув головою. «Тато не завжди був спокійним. Та ні, насправді він був дуже нервовим. А потім його кров змішали з ціанідом, що тече венами Еліс. І так створилася Рейчел, яка насправді є жахливою людиною, а ще Бекі, мама Пітера». Яка є найдобрішою жінкою на планеті? У наступному поколінні з'явився Пітер і Дженніфер, такі круті, з мого боку не глянь, але ще є Лідія і вона геть божевільна, генетика, весела штука. Ніна поклала свою руку на стіл напроти його руки. Поглянь, у нас схожі руки, мої більші, вона підвела на нього очі. Годі вже тобі, Шерлоку. Арчі засміявся. Я не знаю чому, я все це тобі розповідаю, тому що я твоя сестра. ж, мабуть, і ти не можеш не бути моєю сестрою, навіть знаючи, аж яким тривожним я буваю. Я, мені здається, що ти розумієш. Він пильно вивчав поверхню стола. Енді принесла горнятку з лате, Ніна надпила і витерла манжетом пінку з губ. Я розумію, чому ти так розхвилювався, коли дізнався щось дуже сумне про чоловіка, який, погляньмо правді вічі, на кої в житті чимало всього прикрого ще до того, як це стало відомо, сказала вона. Арчі кивнув. І будь-хто зрозумів би ще близько тижня тому я вважала, що я дитина сміливої, креативної, розумної мандрівниці, і я ніяк не могла збагнути, чому я така сором'язлива, тривожна і зовсім не маю бажання подорожувати туди, де інший поштовий індекс. Тепер я знаю, звідки у мене це все. Але я також успадкувала тенденцію до алкоголізму і нездатності зберігати вірність. Тому, знаєш, це не виграшна для мене ситуація. Арчі раптом усміхнувся і всі Сі, стоп, цієї миті спостерігав за ними, одразу б зрозуміли, що вони родичі. Еге ж, такі факти. А ще ти, мабуть, успадкувала гроші. Оце вже не факт. Тим паче, що якщо це й так, то вряд чи Лідія дасть мені їх отримати. Арчі пустив очі під лоба. Лідія увесь час злиться, а ти просто потрапила зараз у фокус. Прикро, але насправді вона розумна. Її мізки – сталевий капкан, та, на жаль, вона використовує їх для запам'ятовування образ і травм. Класно, у тебе така чудова родина, константинувала Ніна, неквапливо складаючи з пакетиків цукру невеличку вежу. Але ми, сказав Арчі, усміхаючись, і твоя родина. Він пальцем торкнувся вежі і всі пакетики попадали. А от і ні, якщо я цього не хочу, Ніна легенько вдарила його по руці та знову взялася будувати вежу. Арчі попросив рахунок. Нехай щастить, коли запихатимеш цього кота назад у мішок. Він подивився на її руку. Ти не заміжня? У мене зараз немає часу на хлопця. Це сумно. Хіба? Ніна подумала про Тома. Я зустрічаю різних людей, але досі не трапився такий хлопець, заради якого мені б хотілося усім пожертвувати. Тож твоє життя сповнене радості й пригод. Ти жартуєш, що тижня у мене за розкладом книжковий клуб, кіновечір, фізичні тренування буде раз на тиждень. У мене є кіт. Я живу, мов у касті. Брат засміявся і підписав чек. Ти щаслива жінка. Еге ж, і тепер у мене є ви для суперечок. Чоловік має бути дуже особливим, щоб я його. Тиснула своє життя. Арчі підвівся, потягнувся, так, як зазвичай це робила Ніна. Тож, можливо, хтось із нас познайомить тебе з кимось, заради кого ти скасуєш зустріч книжкового клубу. Ніна вийшла за ним з, з кав'ярні. Щодо цього я дуже сумніваюся. Та ти чув про те, що реальність буває дивнішою, ніж вигадка. Ну так, так от. До того ж реальність ще й не така приємна. Я краще житиму своїм вигаданим романтичним життям, дякую. Розумій, як хочеш. Арчі зупинився на тротуарі. Я тут припаркувався, тебе підвести? Ніна похитала головою. Ні, дякую, мені подобається ходити пішки. Тоді бувай, до зустрічі. Він обійняв її, і такі короткі обійми подарували їй тепло, спокій і прийняття. Хай би яка Мегера була Лідія, Арчи та Пітер компенсували її поведінку. У неї ніколи не було братів, і Ніна ніколи не зустрічалася з хлопцями так довго, щоб до нього звикнути та обіймати без жодної задньої думки, без будь-якої на те причини, не остерігаючись, а тільки щоб перелити свою ніжність». І зараз вона зраділа, що тепер може так чинити, бо в її житті це з'явилося. У мене є старший брат, подумала дівчина знову. Я його молодша сестра. Ніна дивилася, як Арчі зникав в кінці вулиці. Його хода була дуже знайома. Вона погляла на годинник на руці. Чудово тренування з його закінчилось. Тож тепер можна йти додому, годувати кота, залізти у свою піжаму, чи то попросту зручні штани і піти до подруги на збори книжкового клубу. Егеш Ніна гіл жила у Касти.